«Сідайте, товаришу старший лейтенант!» «Галка!» – відрекомендував мене Іван Сергійович. «А ви, мабуть, буревісник білокрилий?» – запитав я в Оскара. «Угадали!» – усміхнувся він, сівши між мною і Василем. «Чайка!» – Іван Сергійович розчесав їжакувати волосся і провів стомлено пальцем по шрамові. Може, горілка на цьому столі не лише на честь першої зустрічі у бойовій групі, а Іван Сергійович хоче подивитись, якою мірою спиртне розв'яже всім трьом язики. Від цих начальників із розвідки всього можна чекати. Чому запишався, Галко? Не п'єш? До армії пиві пиво признався я. «Ну-ну», застаріг Іван Сергійович і підняв чарку. «За вас трьох, за успішні дії. Тиждень-два вивчатимете район, і була б погода». Усі випили і стали їсти вінегрет. Василь дістав шпротину, що пахло димом, і поклав мені на тарілку, Востаннє доводилось куштувати шпроти влітку 41-го. Десь на фронті, на річці Лузі. Одному із вас доведеться осідлати залізницю, що веде з Луги на Ленінград, а другому – шосе. «Ваш резидент», – кивнув Іван Сергійович на Оскара, «забезпечуватиме відомостями» згуртовуватиме агентуру, без якої неможливо чітко стежити за пересуванням фашистської техніки у напрямку фронту і від фронту. Будете жити не в лісі, а у своїх людей поблизу залізниці і шосе. Іван Сергійович витер руки і дістав з планшетки фотографію вродливої, з буйним волоссям дівчини у погонах сержанта, з орденом Червоної Зірки та медаллю за оборону Лейнграда. І подав мені. «Яка?» «Гарна!» – відповів я і передав фото Василеві. Той схвально похитав головою. Хороша. «Але що це могло значити Іване Сергійовичу?» Галка буде жити, точніше, переховуватися з рацією у батьків цієї дівчини. Завтра я вам привезу топографічну карту, на якій позначені навіть будинок її рідних. Житло – це на околиці містечка біля шосе. Прийдеш, Галко, вночі постукаєш у вікно. Люди будуть наполохані, стривожені несподіваним візитом невідомого. «У якій одежі буду?» Іван Сергійович поклав свою п'ятірню на мою голову і став зачісувати волосся набік. Зачіску ти зміниш, щоб поменшав лоб. Будеш у цивільній одежі. Сорочка-косоворотка. Піджак, розміру який ношу я. Матимеш німецький паспорт, де красуватиметься відбиток пальця і твоє фото. Про всяк випадок ми замаскуємо тебе... Підписаря управи, який завітав у місто. «От тільки будь там обережний з цим сім'якірцем», – ківнув він на мою ліву руку. «На ту пору вже було зовсім холодно, і можна в рукавицях», – додав Василь. Галка постукає у вікно крайнього будинку і скаже, що є передача від їхній Олі. Вони не повірять, можливо, гнатимуть тебе під три чорти. Однак ти повинен знайти з ними спільну мову. Я розповім про деякі найпам'ятніші моменти життя Олі вдома, а на довершення, коли тебе впустять у сіни, покажеш її фотокарточку. Які мама чи батько залишаться байдужими, побачивши зображення доньки та ще й нагороджений орденом? Оля передає вітання – і скоро вони зустрінуть її у визволеному місці. Потім попросиш, щоб вони прихистили тебе з радіостанцією десь в льоху або на горищі хліва,